faksa do faksa. Dobar dan poštovani slušatelji internet radije Srijim. Pratite emisiju od faksa do faksa, emisiju za studente i za onetko to želi postati. Danas u našim je fokusu fakultet za odgojne i obrazovne znanosti osječkog sveučilišta, smjer rani predškolski. O fakultetu smo razgovarali sa prodekanicom za nastavu izvanrednom profesoricom Vesnicom Mlinarević. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti jedna je od sastavnica sveučilišta Josipa Jurištosmera u Osijeku. E, mi e, imamo dugu tradiciju, e, dakle od 19. stoljeća e, obrazuju se učitelji ovdje na prostoru Osječkome. E, treba reći da smo mi prvo bili u dio Pedagoškog fakulteta, nakon toga postajemo visoka učiteljska škola kada smo imali samo stručne studije i e, mijenjamo ime u Učiteljski fakultet da bismo na koncu bili fakultet za odgojne i obrazovne znanosti jer proširujemo svoju djelatnost i isto tako programe. Kod nas oko tisuću studenata e, koji e, studiraju na dva studijska programa. Jedan studijski program je integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, a jedan je prediplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskoga odgoja koji e, zasobom veže i treći studij, a to je diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kraće rečeno, znači mi obrazujemo učitelje i odgojitelje. Možemo reći da je to jedno od sve tih zanimanja ili bolje rečeno zvanja s obzirom da svi koji se obrazuju bilo koje, na kojoj razini moraju proći bar jedan od ova dva stupnjeva, jedan svakako, a to je dakle osnovnu školu što reći mi se znači proširujemo naše programe i ove godine upisujemo i na prediplomskom studiju kineziologije studente tako da se radujemo jel, u tom smislu imamo znači stu, naše studente ovdje u Osijeku ali imamo i radilište izdvojeno u Slavonskom ebrodu gdje se također obrazuju učitelji i odgojitelji gdje imamo kao i ovdje i izvanredni studij ranoga i prečkolskoga odgoje i obrazovanja. Treba reći da je naša nastava interaktivna, znači da se izuzetno trudimo tome da imamo i dovoljan broj praktične nastave, da stremimo i pratimo sve što se događa vezano za novija znanstvena i stručna dostignuća, pa isto tako za legislativne akte, jel tako, na razini ministarstva znanosti i obrazovanja. Tako da pratimo i kako teče kurikularna reforma. Hoću reći da mi stalno mijenjamo i inoviramo naše programe i da naš završen, dakle, učitelj i odgojitelj ima zaista, da je osnažen kompetencijama koje su potrebne i u Europskom prostoru. Isto tako, možda je važno za naglasiti da k nama dolaze pogotovo na diplomsku razinu, ali i prelaze studenti koji su i negdje drugdje studirali, dakle u inozemstvu, pa tu je mnogo puta i naše susjedstvo, tako da recimo za diplomski, prediplomski diplom, predip, se sveučilišni predškolski studij postoji razlikovna godina, tako da se oni odlično mogu, dakle, suvereno pripremiti kako bi mogli studirati ovdje na našem fakultetu. I jako je važno da je veliki interes, dakle, da smo mi jedno prepoznato visoko učilište, da zapravo na jedno mjesto se javlja pet studenata i mislim da tu trebamo biti zadovoljni da stremimo izvrsnosti, dakle, da... Je, imamo individualni pristup, da znači naš student može birati izborne kolegije i da dosta naših studenata čak studira dalje na višoj razini, dakle i na poslije diplomskoj razini. Važno je istaknuti to da imamo izvrsnu suradnju sa školama i dječjim vrtićima gdje oni imaju praksu i pojedine metodičke vježbe, tako da i od njih imamo Lijepe riječi, dakle, za naše studente koji su osvježenje kada dođu u školu, dakle, vrlo su odgovorni i um, unose, dakle, inovacije i neke nove uh, didaktičke metode u njihovu školu. To mi je bilo jedno od pitanja uh, nakon završetka fakulteta. Je li imate nekakve povratne informacije od studenta, mislim, sad već... Uh, učitelja da, ili da. odgojetelja koji su već završili e, o zapošljavanju. Pa evo možda reći da mi imamo alumni klub, dakle to su svi naši studenti koji su završili i mi za njih organiziramo i pojedina stručna usavršavanja i seminare, dakle kad oni završe e, i odu jel, u svijet rada i dalje ih pozivamo, oni su čak i sudionici pojedinih projekata i oni nas po, pozivaju u škole kao pozvane predavače. Naravno, treba reći da dolazi do smjene generacije i u školama i u dječjim vrtićima i da se oni zapošljavaju. Uvijek ima, dakle, i onih koji možda ne završe na radnom mjestu u svojoj struci, Međutim, kažem, mnogi odlaze jer naši studen, naših studenata ima iz nekih drugih područja, ne samo iz Osijeka. Znači ne možemo niti tako gledati, tu, tu je i svih pet slavonskih županija, ali mi imamo i iz Adra, imamo iz Pule, dakle imamo i Zagreba studenata, pogotovo na diplomskim studijima. Dakle i naši studenti odlaze na neka druga učilišta u Europi. Tu se trudimo i činimo da ih bude što više. Još uvijek mogu reći da je manji interes, međutim studenti koji dođu imaju izvrsne iskustva. I ne samo iskustva, to su nova znanja, jel, nove vještine, nove sposobnosti. Povremeno imamo različite sastanke i prom promocije baš naših studenata koji su već bili na Erasmusu kako bi potaknule i ostale studente da dolaze, a isto tako i kod nas su bili studenti iz drugih učilišta. E, mi smo imali, dakle, prije nego što smo pripremili sveučilišni studij, to je bio samo stručni studij, prije trajao dvije godine, dakle pa tri godine bio je sveučili, pardon, stručni trugodišnji studij sa 180 ECTS bodova, međutim mi smo išli na višu razinu s obzirom da sigurno čujete prve tri, prvih sedam su zaista najvažnije i Nekako smo željeli pojačati kompetencije, znanja, viština, sposobnosti, uvjerenja i od naših odgojitelja. Kako u pojedinim e, zemljama u našem okruženju, ovdje bi mogla istaknuti Sloveni oni su već prije toga jel, krenuli. I mi smo zapravo s Rijekom bili prvi u Republici Hrvatskoj koji smo krenuli sa sveučilišnim studijem. E, dakle, čuli smo mišljenje radnika fakulteta. A sad bismo rado popričali sa drugom stranom. S nama je danas Zita Keleman, studentica treće godine, smjer rani predškolski odgoj ili odgojiteljica ili kako kažu kod da su narodu teta u vrtiću. Dobar dan, Zita. Recite kako ste se odlučili za ovaj fakultet, što je utjecalo na vaš odabir? Pa prvenstveno ljubav prema djeci, odrasla sam čuvala čuvajući bratiće, sestrične. I e, tako da na, najviše što je presudilo je to ljubav prema djeci i strpljivost, znači stvarno m, strpljiva sam s njima i ne znam, najviše od svih voljela bi najviše raditi s djecom ste godina, pretpostavljam da imate i praktični dio, jeste li određivali praksu u vrtićima? Da, da, na prvoj godini je tjedan dana prakse, na drugoj dva tjedna i sad na trećoj godini imamo tri tjedna prakse. Je li opravdao fakultet vaše očekivanje? Jeste li znali nešto o njemu prije i jes, je li se to pokazalo istinitim? Uh, je, iskreno nisam previše znala nešto o fakultetu, ono što sam pročitala na stranicama za upis na fakultet, a je i više zanimljivi su predmeti, ima, uh, možda malo više da ima tog praktičnog dijela, ali sve u svemu profesori su uh, jako dobri uh, i kolegi su jako zanimljivi i ima ih dosta stvarno, tako da sve u svemu zadovoljnosti. Znači, do kraja faksa nema već puno vremena, ne. znam da su vaši misli, eto, sad još trenutno oko možda ispita, i nekakvih testova, kolokvijuma, diplomskog rada, ali već razmišljate o tome šta će poslije faksa. E, pa upisala bi diplomski, još dvije godine, e, sad to ovisi li biti, jer to ovisi o broju ljudi hoće se otvoriti, znači taj diplomski smjer ili ne, pa ću onda vidjeti. Uh -huh. Znači želja je dalje, još dvije godine. Dobro, Evo, dvije godine e, nakon dvije godine. Znači s obzirom na situaciju uh -huh. u državi, na Zavodu za zapošljavanje, na sve to, e, šta, čemu se radate? E, Odrađi stručni nakon toga i ne znam, od ovih je san otvoriti svoj vlastiti vrtić. E to su velike ambicije pa ćemo vidjeti, ali želja je imati svoj vrtić. Ako ne uspije, ali naravno želim vam to da se vaše želje biti sve da se ostrije, ali ja to slučajno, takva situacija da se ne, jel mogućnost e, traženja posla negdje vani? E, ne, <laughs> Moj, e, kada završim taj Montessori smatram da će u Hrvatskoj biti posla i što se tiče toga, znači te dodatne pedagogije, tako da za sad izlazi iz Hrvatske ne dolazi u opciju. Kada sam rekla šta ću pisati, šta ću počesto dirati, su so me ljudi nakon gledali, ajoj, za te to vrtiću, pa za to treba fakultet. I onda onako ja to nisam baš uvijek budem ljuta na takve predrasode zato što uh, ljudi svi govore da za to ne treba uopće se školovati, a kada su oni u ulozi roditelja i kada je njihovo dijete u pitanju, onda traže da im, e, onaj ko će njih čuvati i odgojati zapravo vrtiću, da to bude osoba koja ima najbolje diplome, s najboljim prosjekom, je tako je ko je obrazovan i samo onda traže taj uspjeh, a kada nije njihovo dijete u pitanju, onda imaju, baš imaju predrasude prema tome i stvarno mene su svi i prijatelji ispitivali, stvarno zato postoji fakultet, pa to može svatko a stvarno se ne slažem s time zato što teka sam došla na fakultet sam gledala to puno više nego čuvanje djeteta. Znači to je prvenstveno odgoj djeteta, znači mi njih odgajamo od, od jaslica pa do polaska u školu. Znači djeca uče sve, što ne nauče kod kuće, to uče u vrtiću. I smatram da treba imati svih pet godina, znači što više godina iskustva i školovanja i svega jer Smatram da u Hrvatskoj je taj posao, ne znam, nije toliko cijenjen kako bi treba biti. E, dobro, i sad evo ovo pitanje. E kažemo sad teta u vrtiću, znači najčešće susrećemo tete u vrtiću jer ste se ima na vašem fakultetu muškaraca. Ima, bilo ih je četvorica na prvoj godini, jedan nam je otpor, ali evo trojica je sada samo trenutno studirana na trećoj godini drže. i drže se i stvarno su jako su odlični i, e, i svi isto tako kad dođemo u vrtiću, ono joj pa muški. Ali su stvarno odlični, se tiče i u rade sa djecom i odlični su i mislim da će biti jako odlični u svom poslu. Ja, ima zafrkavanja? Ima djeca ih ne, nekih zove striček, tetak, ne znaju kako da ih nazovu kada su na praksi, ali sve u svem učin, vide kako se oni postupaju prema djeci i predraslo te prestanu. Djeca nemaju predraslo? Djeca nemaju predraslo, tako je. Znači u tri godine već ste imali dosta prakse, recite jel se razlikuje teorija na fakultetu od prakse u vrtiću. Da, <laughs> ovisi opet o vrtićima gdje sam bila, u jednom vrtiću baš se vidi pogotovo ove odgojiteljice koje su starije, imaju puno više godina staža, njihov pristup se razlikuje nego sa pristup koji mi sad učimo, Oni na puno vrtić, ali dobro to opet ovisi u materijalnim uvjetima, naprimjer puno vrtića, nema svoju dvoranu E, nemaju klavir, nemaju znači te glazbene instrumente, a mi na fakultetu imamo kroz e, cijelo obrazovanje puno metodike u koja uključuje i glazbene, e, znači sposobnosti sviranje klavira, pjevanje, e, e, kineziološku kulturu, metodiku, znači puno toga što moramo zapravo dajte s djecom, a onda dođete u vrtić i realnost je stuput drugačija, nemate gdje provoditi, nemate dvoranu, nemate klavir, nemate zvečke, znači od banalnih stvari, ni glazbenih instrumenta, nemate ništa i onda se morate mijenjati, naravno, pa je opet pristup drugačiji morate izmišljati, ali da, definitivno, mlađe, mlađe zaposlenice baš se vide da su one tek sada ušle fakultet i imaju taj novi pristup, imaju puno više novih ideja. Kao studentica s iskustvom koje biste savjet dali mladim sad maturantima da se sad odluče za taj fakultet glede izbora profesije biste li njima preporučili svoj fakultet? Naravno, zato što je posao kao posao kreativan i jako, znači nije svaki dan nije jednak isti znači možete stvarno biti kreativni i raditi puno poslova možete znači Maštovitost je stvarno na vrhuncu i mislim da je to stvarno najljepši dio posla raditi upravo s djecom. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.